der med Beate Bille. Ja, jeg er så ikke Beate Bille. Mit navn er Simon Richard Nielsen. Jeg er chefredaktør på Hjørnmester, og i dag er jeg også værtsvikar. Og det er jo fredag. Det er sommer. Solen skinner, og det er hammerende varmt. Jeg drømmer sådan set lige nu, bare her har med sådan en stort koldt glas hvid I ved, sådan glas, som, øh, som fylder ganen med fornemmelsen af hvide blomster citrus og mineraler og den der helt særlige, nærmest smøragtige sensation, som blander sig med ristede nødder. Altså et koldt glas som nærmest i sig selv er et lille måltid. Kort sagt, jeg vil have fra øverste hylde fra områder som Merceau og Montraché. Og har er et lille problem. Jeg har ikke de der 2-3.000 kroner og op efter, som det nu engang koster. Jeg har i hvert fald ikke tænkt mig at bruge så mange penge på et glas vin. Så hvad gør man så? Per, hvad skal jeg så købe? Det er meget simpelt. Man tager til USA, og så søger man nord på op mod Oregon og så finder man Chardonnette op, som i bund og grund opfylder alle de kriterier, som du lige satte op her, men bare til en helt anden pris. Det er ikke 2.000 eller 3.000. Det kan være under 200 kroner, og du får tæt på den samme oplevelse. Så det var det korte svar til at gøre din fredag rigtig god. Bum, det er fantastisk. Tak fordi du kom, her. Det var det. Nej, i dag skal Jørgen Vester Livsstil øh, komme til at give jer nogle helt konkrete tips til, hvordan man får noget vin, som i hvert fald minder om de absolut bedste og måske dyreste topvine fra hele verden, altså, og det er til en brygdel af prisen. Og Per, nu skal jeg introducere dig ordentligt. Du hedder jo retteligt Per Østergaard. Du er stifter af vinfirmaet Fine Wines, så du er... Jeg skal måske lige sige, at til, at jeg kender dig, det er, fordi du er gerne en børsmæler. Du var aktiechef og aktiehandler i i hvert fald en stor del af nullerne. Tidligere børsmæler i en række af Københavns større finanshuse. Dengang jeg var en... Ja, du var også yngre. Jeg var en ja, ung, var ung finansjournalist, og du var en ung børsmaler, og så ringede jeg til dig en gang imellem, hvis der skete et eller andet i markedet og hørte, hvad, hvad pokker der foregår. Så fortæl lige kort din historie. Du skiftede aktier ud med vin. Hvornår og hvorfor? Jamen, øh, vinen kom faktisk ind i billedet samtidig med at handlede aktier, og det var jo fordi, jamen, for det første synes jeg, at vin smager godt, og så var jeg, når man aktiehandler, så er man også lidt vinkøbmand, eller et købmand i det hele taget, og du kan sige, jamen, det her købmandsgen på aktier blev bare trukket lidt over på vin, så jeg begyndte at købe lidt ekstra, i stedet for at købe en flaske, så købte jeg 12, og så kunne det være, jeg sælge de 11, og så kunne jeg drikke den sidste gratis, og en kasse blev til 10, og det blev til lidt mere. Så kom øh, krisen, og... Øh, altså finanskrisen? Finanskrisen, og jeg synes, jeg har fået nok af, af, af branchen et eller andet sted, og så begyndte jeg at, øh, at have mere fokus på, på vinsiden, og det er nu en... 12-13 år siden, og det har faktisk gået meget godt, og Fine Wines, jamen det, det fortæller egentlig meget godt, hvad vi står for, vi er, vi er vin i den, i den bedre ende ikke nødvendigvis, fordi det bare skal være dyrt, men, men pris og kvalitet og det kommer vi selvfølgelig også ind på, jamen hænger jo et, et i hvert fald et stykke hen ad vejen hænger det jo sammen, så, så du kan sige, at vores mål har egentlig bare været at finde de, de sjove vine fra, fra hele verden, og det har vi nu brugt den 12-13 år på, det, mm. det er faktisk gået ganske fornuftigt. Men det er godt at høre. Og nu er det jo ikke sådan en reklamingslag for fine wines, men jeg kan godt sige, bare fuld sådan en fuld øh, varedeklaration. Jeg kommer tit. Ej, okay, tit så meget drikker jeg heller ikke. En gang imellem, så kommer jeg op forbi. Det er jo sådan en stor lade, der ligger oppe i Hørsholm, nord for København. Det er rigtigt, ja. Men der er også en, en hjemmeside og så videre. Ja, ja. Øh, og, øh, og, og det gør sådan set, fordi at jeg synes faktisk, du har et godt blik for øh, de der, altså du har jo sådan set øh, noget af det dyreste. Prøv, det, kan du lige fortælle, hvad er den dyreste flaske? Øh, du har liggende. Ja, men den dyreste flaske, det er nok øh, vi har Romani Concili liggende. Øh, ja, og det er det er det er top Bourgogne, ja, men, men det, det bliver ikke det bliver ikke meget dyr. Øhm, og det er flasker der koster en 250.000 kroner per styk. Og det er jo flasker, som, som for, ja, for 5-10 år siden kostede en brøkdel. Okay, jeg, jeg tager lige... Jeg lige ja, ja jeg det er lige, lige, rigtig, bunden. rigtig mange penge. Og det er altså bare en almindelig flaske. Ja. Det er ikke, fordi det er en magnum eller en 3 liter, eller noget som helst. Det er, det er sølle, 75 mm. centiliter. Så du tager ikke bare pay? <laughs> ja, ja, ja, det kan godt være, at man får en lille udfordring der. Okay. Ja, og det, der godt. faktisk er sjovt med de viner. Tidligere har det været sådan, det har været dyre viner, der, der har haft noget alder på. Og med Borgogne, så er det faktisk de seneste frigivelser, der nærmest er de dyreste. Mm. Godt, og øvelsen i dag, det er, at jeg sådan, øh, ikke sådan helt random, men jeg nævner en række af de her øh, rigtig store vine. Ja. Øh, vine, som jeg måske har et forhold til selv, eller som jeg virkelig altid har drømt om at smage, og jeg har bare ikke råd til det. Øh, og så skal du øh, give mig noget alternativt. Ja. Ja. Øh, og igen, øh, du må godt gå ind på øh, druer, områder, temperatur, stil, ja. Ja. Ja. Øh, sådan Så hvis man ikke kommer op i laden, op i Hørsholm eller ind på din hjemmeside. Hvad kan man, du ved, kan man få dem i andre steder og sådan noget? Ja, ja. Så vi skal lige gøre det lidt fair, ikke? Det er godt. Det er helt okay. Godt. Jeg spiller lige en lille skiller. Og så går vi i gang. Herligt. Jørgen Vesters Livstils Okay, vi starter i Bordeaux der er jo den her klassementsordning, du kan hvad du skal... Er den tilbage fra 1855? 1855, det er Fra 1. til 5. gry, og yeah. der er fem topvin i første gry. Det er og øh, vi er på venstre side af... Ja, af, floden. af floden. Ja, lige <laughs> Godt. Og øh, derfra er den øverste hylde, altså fra de første gryvinene, der har jeg øh, øh, fundet frem til Chateau Montong Rothschild. Ja, det er jo et godt valg. Mm -hmm. øhm, og vi skal måske starte med et eller andet sted, at, at mange mennesker render rundt og, og, og har den opfattelse af, at Bordeaux er vanvittigt dyrt. Det er det slet ikke. Øhm, jeg vil nærmest gå så langt, som at sige, korrigeret for inflation og andre spændende ting, som er oppe i tiden lige i øjeblikket, så tror jeg nærmest aldrig, at Bordeaux har været billigere. Øhm, så i bund og grund, hvis nu du har penge til en motong, så køb din motong og få den op. Så, så der, der skal jeg slet ikke have et alternativ? Jo, det skal du selvfølgelig, fordi du kan sige, jamen selvom de har haft det svært prismæssigt, så kommer det også ovenpå på en periode, hvor at de havde det rigtig, rigtig godt. Og, og, og du kan sige, nu siger du motong, og jeg synes, det er fair at gå tilbage til omkring 2009 og 2010, hvor der virkelig skete noget med priserne. Øhm, for at sætte det lidt i kontekst, så kan man sige, et andet første kryghus, Lafitte Rothschild. Hvis du havde købt det Amprimør, det vil sige det her, hvor man køber vin før den i bund og grund af frigivet, det er sådan et, et, et levn for gamle dage, hvor man kunne være med til at finansiere produktionen af, af, af vin på de store huse, som ikke nødvendigvis havde det kapitalberedskab, som de har i dag. Men var du med til at købe vinen amprømør, så fik du det til en lidt billigere pris end det, der skulle være markedsprisen. Det kunne være en rabat på 10-15-20 procent. Men købte du det din Lafitte 2008, og det var så i 2009? Når du så fik den hjem fysisk, altså et år efter igen, så var den ti-doblet. Prisen på Lafitte 0,8 var tidoblet på blot 12 måneder. Ja, så, så vil jeg alligevel gerne have et alternativ. Så får du et alternativ, <laughs> men, men, men det der så sker, det er netop, at så kommer 9 og 10, og så bliver husene grådige, og det er faktisk knagtigt derfra, at det begynder at gå galt. Ah, okay. så, så du kan sige, ham der købte Lafitte 2010, står i dag 12 år efter og har tabt 50 af dine penge. Ja. Okay. Ja. Det, og det er, ikke, det er jo ikke den opfattelse, folk de har. Så du kan sige, at i bund og grund er der ikke noget galt i den pris, der er på en Mouton, eller en Lafitte, eller en Margot nogle af de her klassiske første krydhuse på nogen måde. Det er i bund og grund, vil jeg sige, at det er en anstændig til en attraktiv pris. Mm. Det gør den jo ikke billig i absolute termer. For den koster stadigvæk at mellem 3.500 og 5.000 kroner, når de bliver, når de bliver frigivet. Mutong er bygget på Cabernet, så vi skal jo finde et alternativ, som også er bygget på. på Bare lidt et lille spørgsmål. Altså, ja. Alle de her øh, gryvine ja. øh, på venstre side af floden er de ikke alle sammen øh, Cabernet? De, de, jo, de er Cabernet baserede, du vil ja. sige. Der kan jo sagtens være nogle restruer i. Og så ja, lidt de er, vi... og lidt Cabernet Franc. Ja, ja lige nøjagtigt. Jamen der kan være mange ting i. Der Men, kan være mange ting okay. i. Okay. Så i stedet altså, øh, så, så øh, det er den der klassiske Bordeaux. Blint. Og du kan sige, at Cabernet-andelen, den kan jo så gå fra 100, og så kan den gå nedad. Så du kan sige, at i grund skal vi jo bare finde cabernet -vin. Og jeg vil sige, jamen der, hvor vi i hvert fald kan se, at, at, at folk de har søgt hen øh, i den her periode, jamen det er til USA. Øh, og og, og når, vi, når vi taler Cabernet, så er det let at tale Nappa. Øh, og, og jeg vil sige, jamen prismæssigt, så er der også nogle napa vin der er gået fuldstændig amok. Dem, dem kommer vi lige tilbage til. Det er ja, godt, så ikke Men jeg vil sige, det du kan finde i i Napa, det er at vine til 3 til 500 kroner. Jeg siger ikke, det er den samme oplevelse som du vil få med en motong. fordi igen, når du når du køber en motong, og du åbner den, så er det hele pakken, det er historien, det udstyder alt det her. Og det er ikke nødvendigvis ens betydende, men du får det samme hvis du køber en Napa Cabernet. Men smagsmæssigt, tilgængelighedsmæssigt, stilmæssigt, jamen, der er der altså alternativer til en 10. Øhm, og jeg ved jo, du er selv glad for en Cliff Lady. <laughs> og han ligger i stagsleep. Mm -hmm. øhm, og han har jo lins... Har, har du vinder og kigge på min købshistorik? Ja, du... men, jeg, kan, jeg, jeg, jeg, jeg kan huske, at han har vi i hvert fald snakket nogle gange om, og det er jo så også en af mine egne favoritter, så det kan være, at det var derfor at det lige poppet op. Men han har jo vinen, der ligger i det der prisleje, lad os sige, 3 600 kroner, som giver nøjagtigt den samme oplevelse. Mm. Så kan der være noget med finesse, så kan der være noget med nuancer, og der kan også godt være noget med potentiale, kan den holde i. 20, 30, 40, 50 år. Men i bund og grund, hvis du siger, jamen jeg vil godt have min Mouton i lidt discountet udgave, så vil jeg helt klart søge til Napa. Og, og nu nævnte jeg, jeg, jeg nævnte selv uh, Mouton, men det kunne lige så godt være en Lafitte, eller en Chateau Palmere i tredje gry. Eller... Det, kunne det, være, det kunne det sagtens være. Men man skal bare huske på et eller andet sted, de her viner er altså ikke så dyre, som vi render rundt, og umiddelbart vil mene de er. De er altså Bordeaux? Ja. Altså relativt til, hvad Hva? der ellers er sket, ja, på de nok, fordi vi taler vel stadigvæk om, Jamen, altså vi, en, en, en Lafite, hvad, hvad, hvad koster det? Ja, men det er en 4-5.000 kroner. Ja, okay. det, det, det er de laveste priser, og så kører vi opad. Og det er også derfor, at, at med alt respekt, det, det er jo ikke fordi, jeg siger, at det er blevet billig i vinen, men relativt set til, hvad der er sket i vinmarkedet generelt, så er der en del af vinmarkedet, som har haft det fantastisk de sidste. Ja, corona, corona har været helt exceptionelt for, for, for nogle områderne, men hvis vi bare kigger, 5-7-9 år tilbage, så er der nogle områder, som har haft det helt fantastisk, og der, så, så er der altså andre områder, hvor der er Bordeaux en af dem, de har det svært. Det er der slet ingen tvivl om, og man kan sige, at det der set fra vores side af, det vi, det vi kan mærke, det er, at, at for det første er, vores, vores afsætninger på do er signifikant lavere end for 10 år siden. Altså, det er dag øhm, Og jeg, jeg tror, en væsentlig del af forklaringen det er, at, at vi har ikke har nødvendigvis vinkældre i dag. Det havde vi jo, hvis, hvis du og jeg skulle gå op i vin for 20 år siden, jamen, så skulle vi have en vinkælder, så kunne man gå ned og kunne man gå og hygge sig og vende og dreje og kigge det på tingene et eller andet sted. I dag har du et vinskab, og hvis du giver den gas, har du to. Og hvis du giver en rigtig meget gas, så har du tre eller fem vinskab. Og det vil sige, at din, din beholdning den er alt andet lige blevet mindre. Og det gør så også, at du kan sige, at vi får en højere churn, og det vil sige, at vi skal have vinen, der er mere tilgængelig hurtigere. Mm. Det er bare du ikke. Og du skal i bund og grund, have tid, mm. før de kan vise deres, deres fulde potentiale. Men hvis man i sit lokale supermarked ikke kan finde Cliff Lady, for det kan man øh, Nej. sådan set ikke, og Nej. det er den her, vi, som, som Per nævnte, altså fra Napa Valley, øh, og det er Cliff, og så staves det L-E-D-E. -E. Ja. Jeg tror også, ja. det var Cliff Lead. Ja, men... Men, men han er fra Canada, og det hedder okay. det Cliff Lady. Men det er fuldstændig rigtigt, det er L-E-D-E. -E. Godt, Cliff men, men bare lige for at gøre det lidt generisk, altså, ja. så, så, så vi er ude efter... Øh, efter Napa Valley, øh, yeah. kalifornisk vin. Yeah. Øh, ikke nødvendigvis 100% Camelacevignan, det, det må gerne være en blend. Jamen det, og, og, og det, og det, er, det, det hedder, den der Bordeaux-blend? Claret. Claret. Ja, yeah. altså, men det, det er en fordel. For vi, du kan det er jo lyd, det her, så vi tager den i C-L-A-R-E-T. Det er fuldstændig rigtigt. Uh, Claret. Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah. Og, og Claret, øh, det svarer vel til det, man i Italien vil kalde en super supertoscana. Ja, yeah. ja. Yeah. Det er du også, også Bordeaux-blend, bare også... fra Toscana. Er der noget der, du kan pege på, som prismæssigt minder om 300-400-500 kroner, og som smager som en stor bordeaux? Jeg vil sige, hvis man, er, ej, hvis man er rigtig dygtig til at finde noget titanello. Aha. Jeg, jeg tror ikke, vi er helt nede i det prisinterval. Vi er måske en lille smule over. Det er skønt glas. Men der er vist vi noget 7 8 900. Ja, men det er også derfor, jeg siger, det. det kan godt være, at det går, er, rammer øh, højre side af det prisinterval, som vi, som vi taler om her, plus måske 100-200 eller kroner. Ikke? Fordi den er også blevet dyrere, men, men, men den har igen de her karakteristika et eller andet sted, som, som, som gør, at folk de, de køber deres Tignanello, og de drikker deres Tignanello. Godt. Vi skal lige. Vi bliver på dig. Ja, vi skal over på den anden side af floden. Der ligger to små områder, der hedder henholdsvis Pomerol og øh, Saint-Emilion. Pomerol. Derfra er der en meget berømt vin, i hvert fald i Danmark, der hedder Petry. Ja, ja. Som var Peter Brixoftes yndlingsvin. Det er blevet til, ja. Så lad os lige tage den. Den er også voldsomt dyr stadigvæk, ikke? Den er voldsom dyr, og man kan sige, den er jo toppen af Bordeaux. Det er der jo slet set ingen tvivl om. Der er også et hus, der hedder Le Lepang, som måske er en lille smule dyr... Men man kan sige, at hvis det endelig er, at man skal nævne en vin, som virkelig bare markerer toppen af det, hvor du kan, så er det petrus. Øh, og en flaske petrus, den ligger på 30-40.000 kroner. Så der skal man, man skal nok lige smut for banken, hvis det er, at man skal have en flaske eller en lille kasse med tre eller seks flasker. Øh, øh, ja. øh, og, og igen, som før nævnt, jeg, jeg, jeg, jeg synes, man skal, man skal også have med i billedet det her med, at ja, man køber ikke bare vin. Du køber alt det, der er rundt om vinen også et eller andet sted. Og man kan sige, at i Danmark oplever man ikke nødvendigvis, at folk de sidder og flasher, hvad de drikker på en restaurant eller et eller andet. Men det gør man jo andre steder i verden et eller andet sted. Og det er også det, der har været med til at skubbe til en petrus som også volumæssigt er en del af det, du ser hos de store huse. Altså nu talte vi lige om. Mouton. Mm -hmm. Jamen, Mouton i dag er deres første vin. Det er vel omkring en 300.000 flasker. Og petrus er en brygdel. Okay. Okay. det er også det, der er med til at forklare, at der er den her forskel. Og igen kan du sige, at hvis, hvis vi skal have alternativer til Petrus, den er ikke lige så let som alternativet til Motong. Fordi at, at, at igen, den pakke, du får med Petrus, den er vilderlig unik. Dem, der har haft mulighed for at smage Petrus, vil også i hvert fald de fleste vil sige, det er ikke sikkert, at den er pengene værd. Men det er en oplevelse ud over det til Og det er jo ikke kun på grund af det, der er i glas et eller andet sted. Det er igen, som, som før nævnt, det er også alt det, der, der kommer udenom. Okay, kan du ikke prøve at beskrive? Fordi det er en af de vine, som jeg virkelig står på min bucket list. Helt ja, jeg altså har jeg, jeg har... Det. Da, da de kostede noget mindre, end de gør i dag, da, da... jeg vil ikke sige, at smagte dem løbende, men, men, men jeg har heldigvis haft mulighed for at smage dem en del gange. Også de rigtige årgange. Mm. Øh, altså 89 og 90 og 95 og lignende. Det petrys kan, og det, der, det, der gør den den, den, den her lækkerhedsfaktor, at den lige er højere, det er melun. Melun giver blødhed, øhm, og det giver tilgængelighed. Og det vil sige, selvom man er lidt for hurtig ude med at åbne sin petrys, så vil du ikke skræmme væk. Hvis du åbner din vensterbreds for tidligt, så vil den være tannisk og fjensk og meget svær at drikke. Det vil du ikke opleve med en petrys. Så man har i bund og grund, jeg tror, meget generaliserende, smilet er større. Ja. Det er det. Og det der med malon, øh, og du siger, at den er meget mere venlig og, ja, og, og tilgængelig jamen, med det samme. Er ja. det også derfor, at der har været sådan, i hvert fald historisk har der været et eller andet med, med, med danskere og Sankt Emilion, altså nabokommunen til øh, pomerol. Ja, altså du, du, du kan sige, jamen, men... men øh, eller det langt... tid siden. Jeg ja, ja, men, men igen, vi, vi, vi er et stykke tid tilbage et eller andet sted, men der er jo ingen tvivl om, at du kan sige, igen, dem der, dem, der i bund og grund fik taget deres vin lidt for tidligt, jamen de ville vensterbredsmæssigt være skræmt lidt væk. og Oftejt i sådan Saint-Emilion, som du siger, jamen så vil de ikke have den samme oplevelse, så det kan sagtens være en del af forklaringen. Mm. Jeg vil sige, Saint-Emilion hører desværre også med til, til, til den del af, af Bordeaux, som er svær at sælge lige for øjeblikket. Bordeaux er ikke lidt, og det er, det er meget generelt. Mm. Så, men, men, men du kan sige nu vi vi på højre siden og, og igen vi har vi har Malo og vi har vi har Cabernet Frank øhm, og jeg vil sige et eller andet sted jamen men USA har også Malo. Mm. Øhm, vi havde en lille film Sideways mm -hmm. som desværre ikke gjorde livet lettere for Malo. <laughs> øhm, og det kan man som du gør nu det kan man vælge at grine af. Ja, det var også en af mine yndlingsfilme. Men, men, men, men, men jeg, jeg vil jo også grine af det, men, men den har haft vanvittige konsekvenser. Mm. Altså, øh, der, der er et hus, som, som Schaefer øh, fra USA, som, som havde en malou ind indtil for fire år siden. Den hedder i dag, 9. Mm. Og hvad er der i vinen? Der er Malou. Aha. Så den film, har videre de bare gjort forfærdeligt ondt på den droge. Til gengæld har han gjort utrolig meget godt for øh, amerikansk vinproduktion i det hele taget. Det har, det har du ret i, og Æh, den har gjort rigtig meget godt for Pinot et eller andet sted. Ja, ja. ja, ja, ja. Amen, jeg, tror, jeg tror, du, du henvider til, den der en scene, hvor øh, der, øh, en af hovedrollerne, der er spillet af Paul Giamatti, han den lidt uheldige, uhjælpesomme, uh, uh, uh, triste, <laughs> depressiv uh, mand, Øh, som går meget ved vinen. han udtrykker sig I don't drink fucking merlot. Lignaktig. Men der er jo en indbygget øh, lille joke i det, fordi øh, til allersidst, øh, så øh, øh, åbner han så den vin, han har gemt øh, hele sit liv en Chevelle Blanc yeah, fra 1961. Ja. Yeah. Øh, og hælder den ned i øh, plastikkrus øh, og drikker den fordi han yeah. er så <laughs> elendig til mod. Men, men, øh, men, men det Chevelle Blanc, øh, også fra St. Emilion, yeah, yeah. som jo har meget med i sig. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja. Men, men du siger simpelthen altså Malot kan du ikke genskabe på altså de, Malo på øh, Bordeaux, Pomerol, Petrus øh, måden, der kan du, ikke, der, du kan ikke genskabe den der jeg ja, ja, ja, ja, ja, synes i hvert fald ikke, at jeg lige nark, de har en vin, jeg bare lige vil fremhæve og sige så er det den du går ombord i, og det, man, man kan sige nu, nu, nu snakker vi også Cheval Blanc, vi snakker Petrus vi, vi, vi, vi, vi er på øverste hylde og jeg synes det er meget unikke vin og igen, der er, der er masser af malo, der er også masser af malo i Italien, som man kunne kasse over til helt andre priser. Ja. Jeg synes ikke nødvendigvis, du, du, du helt får alternativet, som, som er så oplagt. Mm. Øhm. Altså, jeg synes også, når man får bare sådan 100% ren øh, malo fra Napa, eller jeg ja, ja, ja, ja. er noget kedeligt. Ja. Eller øhm, er det bare mig? Altså. Ja, det, det, det, er ikke, det er jo ikke meget for nødvendigvis helt at give dig ret i, men, men du kan sige, der, der, er jo, der er i hvert fald nogle vine, som bliver lidt endimensionelle, ja, og det er nok det, du mener et eller andet sted, og det, det kan du sige, får du en petrus, så får du multidimensioner på vin et eller andet sted. Det, det, er, det, det er en fantastisk vin, men igen også, du kan sige til 30-40.000 kroner, så kan man også godt tillade sig at køre forventningerne ind. En lille smule Ej, jeg skal spare op et par årtier, for at bruge 34.000 kroner på en, på en flaske rødvin. Det må jeg sige altså indrømme. Nå, ja. den tid, den glæde. Ja. Øh, vi har lige et par områder, og et par navne, vi skal igennem inden vi kommer til øh, til Bourgogne. Ja. Det var lige en teaser ja. til lytterne. Ja. Godt. Øh, så lad os tage til uh, Spanien. Nu ja. bliver det sådan semi-dansk øh, Peter Sieseck er en for at have ændret sådan, den, den danske eller undskyld den spanske. Øh, vinkultur virkelig få sat Spanien på, på landkortet, øh, på verdenskortet. Ja. Og vi taler selvfølgelig om Pingus. Ja. Pingus, som står i... Ja, hvad er den op på nu? Jamen, men du kan sige, køber du, køber du øh, pingus på de her Amprimør-lignende vilkår, som vi talte om før med Bordeaux, så taler vi vel 5.500-6.000 kroner. Mhm. Mm markedsprismæssigt, så er den selvfølgelig påvirket af, hvad anmelderne siger. Mm -hmm. at man heldig at købe morgan, og får de her perfekte 100 point? Så glider den hurtigt op i en 8-10.000 kroner. Ja, så skal jeg have et alternativ allerede der. Ja. Hvad skal ja. jeg så drikke? Jamen, jeg synes et eller andet sted, nu, nu, nu kan man sige, hvis vi taler Pinkus Pinkus, altså hans, hans største vin, fordi i, i det, under det, den label eller det brand, har han jo også nogle andre vine, som er lidt mere human prissat et eller andet sted. Men bare tage dem, der. Florte, det er Florte Pinkus. Det er Florte Pinkus, og så er der C. Ja, øh, når vi kører nedad. Og, og man kan sige, jamen taler vi hans første vin, og vi skal have et alternativ til den, så, så synes jeg faktisk, at alternativet, det er, det, det er rimelig let, og det er Vigga Cecilia. Øh, Vigga Cecilia var der længe før Peter Zizek, og det er fuldstændig rigtigt. Han har gjort ufattelig meget for spansk vin. Han har, han har vidderligt formået at sætte dem på landkortet på en helt anden måde, og man kan sige, kigger man på de her vinkritikere, specielt da Robert Parker var aktiv, og Galoni fra det her viner, og og de er glade for hans vin, det er der ingen tvivl om. Du kan sige, en dårlig overgang af Pinkus får 98 point nærmest ikke, og, og så får den så op til de der 100 point. Men jeg vil sige, at Sicilia det er også fantastiske vin. og de koster altså ikke de her 8-10.000 kroner. De har en, en Unico, øhm, som ligger alt mellem 2.500 og 3.000 kroner. Øhm, og de har faktisk også nogle, nogle mindre vine, end Valbuliener, som koster det halve af det, er, omkring 1.000-1.200 kroner. Og jeg vil sige, specielt med en Unico, der har min egen oplevelse været, den er uhyggeligt tæt på en pingus. Nå? Æm er, og, og, og, og hvad siger du, er det ikke Cecilias? Det er, ja, du Eller kan sige, hvad? nej, det er, det er faktisk deres første vin. De har Nå, også okay. en speciel, hvor de blander okay, op, tre år så du kan sige, at de har faktisk to vine, som ligger i toppen. Og den koster men, hvad, siger du? Jamen, den koster, du kan sige, unikun koster en 2,5-3.000 kroner. Jamen, det er jo ikke det, det er meget op. billigere. Så, det er rigtigt, det er rigtigt. Så, så kører vi længere ned, så tager vi en Valboleana. Ja. Ja, der taler vi 1.000-1.200 og det er mere for, at sige et eller andet sted, så, vi, så, nærmer, så nærmer vi os noget, der hedder en tiende del. Mm -hmm. Så får du mig ikke længere ned nu. Oh. Øhm, der, der får du... Du, du, får, du får dybde, og du får bredde i vinen. Mm -hmm. øh, du, du får virkelig en vin, som kan udfordre dig lidt, hvor du kan virkelig sidde og få dybt af nuancer. Mm. Og det er jo derfor, man betaler 10.000 kroner for en pengus. Det er jo, fordi man vil have den her sådan kompleksitet et eller andet sted. Den kommer selvfølgelig endnu mere, når, når vinen for alle et eller andet sted. Men jeg vil sige, med en Valbuliana, jamen, så får vi så får vi pingusrejsen til en tiende del af priset. Jeg skal bare lige... Du kan være, jeg ikke lige høre ordentligt efter, men du, du siger... Hvad hedder den? Val... Valbuliana. Valbuliana. Ja, ja, ja. Og ja. er det ja. også... Ja, men det er Liga også Liga Cecilia. Ja, okay. det er det. Godt. Det er det. Men, og det område, vi taler om, det er kun Ribeira del ja, Loretto. Ja, ja. Og druen, det er Tempranillo. Fuldstændig rigtigt. 100 ja. Ja. Så hvis jeg går ned i supermarkedet, eller ja, jeg kan også gå ind på din hjemmeside. Ja, dem kan, dem kan du finde mange steder. Men det der jeg mener. Ja. Æ, så, så, så hvis man bruger, lad os bare sige, to, tre, 400 kroner på en Ribeiro Laluero Tempranillo, altså hvor langt er vi fra? Nej, vi er, vi er langt fra det. Okay. Det, det. Det bliver man nødt til at acceptere. Men, men det er altså. det, man skal. Altså. Jamen det kommer an på, hvad, hvad, hvad det er, man ønsker et eller andet sted. Du kan sige, hvis du, hvis du, hvis du ønsker at, at få din, din Pinkus-oplevelse lidt i en discountet form ja. så nytter det ikke noget du går i 200 kroner så, så, så får du ikke det der så får du ikke den oplevelse det men synes hans jeg bare... egen vin der sige hvor langt væk er vi fra det fordi okay, den kan du ja, nogle gange ja, få til som slagtildet for ja, 300 kroner flasken. Ja. <laughs> det er jo ikke meget for det ja. nej men, men, men jo jeg skal jo ikke stå og sige sige ikke at glas vin selvfølgelig er det det mm. øhm, jamen, så, så tror jeg faktisk så vil jeg hvis vi så må gå in between et eller andet sted ja. kan vi så ikke gå op i en flotte pinkus jo. Ja. Og det er måske 7 kroner. Nå, okay. Jeg troede, den var sådan noget 12-13-1400. Jamen, det er der også nogen, der godt vil have for den. Det, det, okay. det, det burde ikke være prisen. Okay. Det, det, det skal være en 750 kroner. Der, der, for, der får du den her oplevelse. Godt. Jeg tror ikke, der. der er nogen af lytterne, der er i tvivl om, at du er en gudsbenød købmand. Ja. <laughs> Aktier, og vine, det bliver solgt. <laughs> alt sammen. Godt. Tak foreløbig, Per. Vi er ikke færdige nu. Nej. Har du mod på et par stykker mere? Ja, jeg kan du bande på. Godt. Øhm, fordi du var selv inde på det. Øh, Napa Valley øh, har jo i sig selv øh, slået sig fast som, øh, som et, et vinområde, som producerer fantastiske vine. Og ja. jeg, jeg, jeg har ikke smagt dem, så jeg, jeg kan bare konstatere, at det er meget, meget dyre vine. Ja. Nu nævner jeg bare lige flægen. Ja. Screaming Eagle, øh, Shafer, som du selv var inde ja, på, ja, Harland, ja, ja, ja. Øh, Opus One, ja. som er faktisk er den eneste, som jeg selv har smagt, og det ja. synes jeg virkelig var lækkert. Ja. Øh, men, men, men hvad gør man, når man har... Øh, og jeg går ud fra, at vi er ude noget bordeaux her, det er jo ikke Pinot Noir, de her, eller de det laver de sikkert også, men deres topvine, ja, deres men, flagship... er jo kun Cabernet. Ja, er præcis. kun Cabernet. Ja. Uh, Screaming, i hvert fald på den, på den røde side, kan du sige, det er også Cabernet, så har de jo også en Sauvignon Blanc. Ja. Uh, så er, så er det jo nogle huse, nu vi 4-5 stykker her, som, uh, som, som gør det bedste, som Bordeaux har gjort i århundreder, ja. som så uh, faktisk producerer noget, som er bedre end det, Bordeaux kan. Så hvad, hvad gør det... man så? Hvad alternativ til... Til det. Er det bare at finde noget billigere i Nappa-valget? De det, det, men... ja, det, man skal forstå ved, ved, ved Napa det er, at, at umiddelbart tror vi jo, at vinproduktion i USA sådan helt generelt er meget store volumener. Det er det ikke. Napa er i bund og grund volumener. Øhm, og det er desværre også det, der så har haft den her lidt, lidt, lidt, lidt kedelige sidegevinst, eller hvad man skal kalde det, det er, at priserne har også fået lidt Lidt fart på, for at sige det pænt. Napa er, er blevet dyrt. Det er der slet ingen tvivl om. Det, man skal være opmærksom på, det er, at det er nogle af de meget store huse, som er blevet vanvittigt dyre de sidste 5-10 år. Der er stadigvæk en underskov af huse i, i, i, i napa området som laver vin, der er, der er til at betale, og som stadigvæk udtrykker det her. Jeg elsker at bruge det her udtryk, det den glade vin. Altså vin, der bare smager godt vin. Uden at det må lyde forkert, hvor man har lyst til at tage et, et glas mere. Og det kendetegner meget Napa-området, som, som helhed et eller andet sted. Man kan sige, at en, en del af forklaringen men det, det er de, de værmæssige forhold. Selvfølgelig kæmper de, de kæmper med vand. Det kunne de godt bruge noget mere af. Men når det er sagt, så kan du sige, når du skriver den 1. april i kalenderen i Napa, og indtil den 1. oktober, så får du ingen vand. Du får ingen frost. Du har en stabil, sikker sæson. Og det vil sige, der er, ikke, der er ikke stress i marken, der er ikke stress i produktionen eller noget som helst. Og det kommer bare til udtryk et eller andet sted. Jamen, så laver man altså vinen, som, som bare fungerer. Så man kan sige, jamen, de, de vinen, du nævner her, en, en, en Screaming Eagle, jamen, der er vi jo i, i petrusniveau. niveau. Øh, det er jo 30-40.000 kroner. Øh, du nævner en Schaefer, og, og Schaefer laver flere forskellige vinen. Øh, det vil være færre at proppe ind her. Det er en Hillside Select. Øh, den koster... 3,3500. Så nævner du en Harland, den koster 12,500. Mm -hmm. Og så nævner du en Opus, den koster 3,3500. Og du kan sige, at de her prispunkter, de viser jo med al tydelighed, der er nogen, der har haft rigtig meget fart på, fordi en Opus er faktisk ikke blevet særlig meget dyre, end den var for fem år siden. Men det skal jeg helt så sige, en Screaming Eagle er, og specielt en Harland, også blevet meget dyrere. Så der er bare den her der er en efterspørgsel desværre på de forkerte huse, fordi der er ikke særlig meget vin at, at, at gøre godt med. Og så kan man sige, at første side i for fra Handelshøjskolen, det var det her forbandet kryds, og det medfører bare prisen, de kører op. Og det men, forbandet at, kryds, det er, når man er ude på efterspørgselen, det regulerer sig via prisen. Ja, godt. og det er så det, det, det, vi har fået effekten af her. Men, men når det er sagt, igen, nu nævner du, du kanonslaget overfra, der er masser af muligheder til både 2, 3, 4 og 500 kroner i nærmere masser. Jeg var lige bange for, du ville slutte med turen. Mm. Nej, på ja. ingen måde. Godt, på ingen måde. Øh, og det skal ikke være... Det skal slet ikke være nogen reklame for for fine runs på nogen måde, men det er bare... <tryk> det, det, det, det, kig, det, man skal, det, man skal gøre, find den stil, der, der passer dig. Mm. Fordi Napa kan være tungt og meget jammy. Det kan Jeg også være... skulle lige til at ja. sige det. Ja. Det synes jeg nemlig er risikoen, når man køber noget, som man tror er et virkelig godt glas. Og det er jo en præference. Øh, ja. jeg, jeg elsker virkelig vin fra Napa. Ja. Lige bortset fra den type fra Napa, som der også er en del af, hvor det bare bliver så meget fordi ja. De får ja. så meget sol. Men husk på, Simon. Vi står i Danmark. Ja. Vi er 5 millioner. Vi taler en amerikansk producent. Siger du, Med at det de gør vin til ære for mig? Det, det, det, det er altså fint det at sige... Okay. Ja, de har et hjemmemarked på 375 millioner mennesker. Mm. Jeg tror, at deres, deres uh, jammy factor er et eller andet sted, den ligger ikke helt det samme sted på kurven, mm. som din og min. For det er jeg, jeg er slet ikke uenig. Men, men, men, men det er bare vigtigt at sige, der er masser af kølige producenter i Napa. Masser. Mm. Så man skal bare kigge sig lidt frem, man skal smage sig lidt frem. Så må, man, så må man finde det benchmark, som man synes passer til ens palette. Øhm, og jeg vil sige, jamen, vi har masser af muligheder, og det er der masser af vores kollegaer i branchen, som også har, hvor man bare skal sige et eller andet sted, jeg vil godt, den her, den her jammedel, den vil jeg godt have reduceret en lille smule. Jamen, ved du hvad, så finder man vin, der har høstet det tidligere, du finder vin med lavere alkohol, og du finder vinen, der har fået mindre fad, så har du helt på automatik et køligere udtryk. Mm. Jeg skulle sige, kunne man, kunne man gøre det, holde sig på den sikre side, og så sige, så skal man bare holde sig til Sonoma, Valle, som vel er, det er ikke en nabo, eller hvor ligger jo, det? Jo, det er bare, på den, anden side. Det er bare ja. på den anden side. Jamen, det er slet ikke nødvendigt. Ah, okay. øh, nu, nu skal det, det, det er så sidste gang, jeg, jeg nævner en producent fra vores portefølje, Jeg prøver i hvert fald at være med det. Vi har en producent, må, der hedder... Jo, det er land, du må gerne. Vi, vi har en producent, der hedder, hedder Bjuler. Øhm, og jeg vil våge den påstand. Rigtig mange mennesker, hvis de får den blindt, så siger de ikke napper, så siger de på dø. Og de laver vinen for 200 kroner og op efter. Mm -hmm. Rigtig, rigtig gode vine, for, for ham, der vil have det klassiske udtryk for Kalifornien, han vil sikkert sige, ah, hold op, der mangler alkohol, der mangler fad, der mangler fedme, der mangler alt det, jeg i bund og grund køber USA for. Så du kan sige, han vil blive, brutalt sagt, lidt skuffet. Mm -hmm. Men ham, der godt vil have den her, i bund og grund godt vil have Bordeaux med tilgængelighed, han vil føle sig rigtig, rigtig godt tilpas her. Og det vil han allerede ved 200 kroner. Mm -hmm. Og Bjuler er kun, det er kun et navn. Der er masser af andre producenter. Der er masser af andre. Der er masser af andre. Der er masser og, og jeg har bemærket både hos menu og mad og vin, og hvor jeg altså, det er som om udvalget af, af Napa Valley øh, stiger og stiger. Jamen det går amok. Ja. Det går fuldstændig amok. Det gør det. Så man kan sige et eller andet sted. Nu, har, nu får vi desværre lige en kunstpause. Øhm, jeg skal se til Kalifornien til her om halvanden måned, jeg er i gang med at sætte besøg op derover og er rystet over, hvor mange vinerier, der har lukket for offentligheden. Og lige da jeg hørte det første gang, lukket. Hvad sker der? Og det er jo fordi, det vi burde have i markedet nu, det er 2020-årgangen. 2020 var året med brændende. Ah. vin. Jeg vil næsten sige uden undtagelse, at alle respek respekterede producenter i Nappa fra et vis niveau og op efter, de har ikke lavet vin i 2020. Oh, det har de ikke. Ja. Trist. Det er trist. Øv. Så ja. Øh, må du være så, så så slutter vi i, nu tager vi lige den her. så skal vi til det. Borgogne. Au. Du øh, nævnte, var det Romani Conti? Romani Conti. Hvad skal jeg købe, hvis jeg ikke har 250.000 kroner? Så køber den på halv til 125. Det er jo en god mellemglæssig bil. Det er, ja. <laughs> det er vanvittigt. Det er vanvittigt. Ja. Det er helt vanvittigt. På den anden side, det er fredag. Det er fredag. Ja. Men det så godt at være en lang fredag. Men, men alligevel. Der. der er mange alternativer. Mm -hmm. Der er selvfølgelig alternativer i Borgogne. Um, når det er sagt, så kan man sige, jamen, hvis der er noget, der har oplevet en hype, så er det dron Pinot Noir. Det er den, man bruger på de røde vin i Bourgogne. Og det er 100% Det er 100%, Pinot Noir. 100 Pinot Noir. Okay. Det er det. Øhm, så jeg vil sige, hvis vi skal generalisere og meget for simpelt, sikkert også lidt for simpelt, så findes der ikke value i Bourgogne. Period. Mm. Øhm, det gør der selvfølgelig alligevel, hvis du kigger sådan lidt ud i yderkommuner og nogle af de områder, som måske ikke nødvendigvis er så kendte. Man kan sige, hvis, hvis du skal have en klassisk vågen hvis du skal have en klassisk chambol hvis du skal have en klassisk Chevrie, så er det svært at, at være den gode købmand, fordi de har vidderlig de bedste markedsbetingelser, man overhovedet kan forestille sig. De kan sælge faktor 5, faktor 10, faktor 50 på det, de producerer. Så jeg vil sige, der skal man ligesom acceptere, jamen, ikke fordi man nødvendigvis skal tage en romanækonti, men det koster altså, hvis der er, at man tager de her klassiske områder, de klassiske producenter. Så man skal måske prøve sådan at, at, at, at kigge lidt alternativ vej, hvis man vil blive i Bougogne. Man kunne kigge på noget Fisang. Stavs F-I-X-I-N. Får man glimmerne vin til en brugdel af prisen. Man kan også gå til... Hvor, til... hvor, hvor er det fra? Det er, det, er også, det er også fra Bougogne. Okay, ja, det er det. det, er det. Uh, men det er jo ikke, det er jo ikke en... igen. Du spørger, hvor det er fra. Det fortæller alt. Du ved, hvor cheferier er fra. Du mm -hmm. ved, hvor Chambolla er fra. Du ved, hvor Buren er fra. Og så Fisans, som faktisk er en, en relativt anerkendt kommune. Der er ingen, der kender den. Mm -hmm. Og det gør bare, men der kan du faktisk finde fornuftige viden et eller andet sted, som, som koster en brøkdel. Og ellers så vil jeg sige, søg ud. Og jeg, jeg har jo et hjerte, der banker for, for amerikansk pilot. kommer den igen, yes. ja, og det, det <laughs> hvis, jeg, hvis, jeg, hvis jeg ser på, hvad, hvad, hvad folk de kommer igen og køber, mm. så er der altså en eller anden tendens til det, det amerikanske glas Pinot. Det har et meget bredt publikum. Og hvad er det så amerikansk Pinot kan? Jamen, for det første, så, så er det prismæssigt ikke gået amok som Cabernet. Uh, Cabernet har haft lidt for gode betingelser over et eller andet sted, så der, der er stadigvæk en, en form for anstændighed. Det, som Pinot også kan fra USA, jamen det er, at de kan masser af stilarter. Fuldstændig som da vi talte på Du før. Vi har noget, der er rig, jamme. Vi har vi har pinor på 14,5-15%, og, og det er der selvfølgelig nogen, der vil sige, men det er jo ikke pinot. Nej, men, men, men Det er dronpinot et eller andet sted, men den er måske, igen, den er høstet lidt senere, og så får lidt højere alkohol, og man giver lidt mere nye fader af det giver også den her rige tekstur og lidt vanilje Og så har de den anden grøft, som er ultra-konservativ, høster meget tidligt, øh, også tidligere, end man gør i Borgogne, alkoholmæssigt, lavere en Borgogne, øh, Andelen af nye fadet kan også være lavere end Bourgogne. Så de har hele paletten derovre. Øhm, og prismæssigt kan man sige, jamen, giver du 2 250 kroner for et glas Bourgogne, så bliver man nødt til at indstille sig på. Så får man i hvert fald vin, der er lavet på meget unge stokke, måske kun 4-5 år. Og det vil sige, det, er, det kan godt fremstå sådan lidt, lidt tagligt og lidt kedeligt. For den samme pris i USA, jamen, der kan du få, der kan du få fantastiske vinen. Mm. Og andre områder at kigge hen, jamen, det kunne også være New Zealand. New Zealand er jo meget kendt for Sauvignon Blanc, også kendt for, for, for, for Chardonnay, men de laver faktisk også nogle, nogle spændende røde, som stilmæssigt er meget tæt på det, du får i, uh, i Bourgogne. Øhm, der er også nogle, der har søgt til Chile. Jeg er ikke særlig stærk på Chile, men, men der er helt klart også nogle muligheder derovre. Der har du så måske lige lidt issue med hensyn til temperaturen og lige, De kan godt være virkelig lidt varme og lidt kort en gang mellem. Ja. Men, men man kan sige, skal vi tage et område vinmæssigt, globalt set, som har haft mest fart på, så er der slet, slet ingen tvivl om. Det er Bougonje. Det er Bougonje. Ja, det er det. Og det, det, var, nogle, det var nogle gode fif, du gav der. Altså, Hold øje med det kæden, Pinot Noir. Ja. New Zealand? New Zealand. Oregon? Jamen, jamen Oregon også. Jamen, det er også kødigt. Ja. Og, og jeg vil sige, jamen, men, men, ja, Oregon er per, defi per definition Så Søger du til Kalifornien, der skal du bare være opmærksom på, der, der, der får du begge udtryk. Ja. Så der bliver man nødt til at prøve sig en lille smule frem. Jamen, men, øh, men gå til Tyskland. Altså, spæt på grund, ja. i Tyskland, det er, ja, det er, jo undskyld, det er jo der du, der kolde... du kommer uff, jamen, jeg vil næsten sige, du kommer langt for 100-160 kroner. Ja, det gør man. Okay. Så jeg vil sige... Nu begynder det at ligne noget. Nu begynder det at ligne, noget, det at ligne ja. Noget ja. Øhm, og, og, og der vil jeg sige... Men, men, men, men der er også forskellige mm. stilarter et eller andet sted. Der, der er også nogle, der er lidt mørke og har, har lidt mere krop. H hvordan er de der de, der, de helt store begonjer som du har nævnt en masse navne på? Ja. Øh, hvilke, hvilken stilart er de egentlig? Er det den der lidt, lidt, lidt fattige, tørre, koldt øh, klima, eller er de fuldblods... Nej, de er ikke nej, okay. nej. Helt, helt generelt kan man sige, det der, det der kendetegner uh, top 10-producenterne i, uh, i Bourgogne, det er, det er finesse, det er mm -hmm. balance, det er feminitet. Det er, det, er virkelig, det, er de, det er de lyse bær, det er de lyse toner, vi har et eller andet sted. Så kan man sige, hvis, hvis man har så mange penge, så man tager en fin rejse på vinene fra Romane Conti, jamen der har de jo deres helt store vin, det er Conti Conti, det er en vin, som man kan sige, Pinot kan man typisk tage ung oh, et eller andet sted, uden at komme galt sted. Har man konti, konti liggende i kælderen, så vend lidt. Den, den, den, må, den må godt lige få lidt over på banen, fordi den, den, den har en struktur, der bare gavner, at den får lov til at ligge en lille smule. Men går vi til nummer to i hierarkiet, så går vi ned i den vin, der hedder Latash. Og det her, du kommer på banen, Simon, fordi der er en 50.000 kroner for en flaske, Så nu begynder der lige noget. Ja, der kan vi godt være med. Der for kan vi godt være <laughs> ja, ja. Men, men, men, men jeg, jeg, jeg, ja. det er stadigvæk vanvittigt mange penge. Ja, øh, tak, det, er er. En, det er der slet ingen tvivl om. Men, men, men jeg vil sige en latage. Ja, den seneste frigivende, det er den 2019. Mm. Den kan du drikke i aften. Ja. Jeg siger ikke, at du får det fulde udbytte. Øh, men det kommer jo igen også an på, hvad er det, du søger i vinen? Der er nogen, der godt kan de friskhed og frugt. Og så er der nogen, der godt kan lide de her sekundære toner, som jo så kommer med eller et eller andet sted. Men du kan drikke din latage i aften, ja. selvom den lige er frigivet. Godt, det var en god gennemgang. Fordi jeg, jeg må indrømme personligt, jeg har det lidt svært med, med Pinot Noir og Bourgogne. Fordi jeg har... Jeg ved, jeg kommer ikke, jeg kommer ikke, jeg kommer ikke til at smage det. Det går godt være, kommer til at smage det. Så skulle der være, at der var en flink øh, godine, good, der, der tilbyde mig et glas. Men, men, men pointen er, hvis jeg går ned i et supermarked, eller hvor som helst, eller stiller det ja. på en restaurant, for et glas fordi, åh, oh, nu skal jeg prøve det her Borgogne, en champateng eller noget, andet. Ja, ja. En, en flaske til, hvad vi er, 400 kroner eller sådan noget. Ja. Jeg bliver altid så sentygt skuffet. Ja. Altså, jeg synes, det er sådan en lidt, sådan, minder mig om sådan noget fattig bjergvin, hvis du står og minder med ja, det. Men, men, men, men, men det er også der først starter med at sige, det er ikke dig, der er den gode købvind i Bourgogne, fordi ah. det, er, det, er, det er producenten, og han står med et ja. produkt, alle vil have. Øhm, og, og jeg vil sige, hvis, hvis man kigger på nogle, på, på nogle grafer for prisudviklingen på de her vinen, så forklarer de med al tydelighed, hvad der er, du oplever, fordi de vin, som i dag kan koste 35.000, der er vilderligt nogle af dem for 10 år siden, der kostede de under 1.000 kroner. Mm. Og man kan sige, ja, ja, men, men det, det er, er vilderligt, den udvikling, som, som de har haft, og det her, det er, ikke, det er ikke bare en mikroobservation på én producent og én vin, det er, jeg kan finde masser af eksempler, hvor vi har haft den her prisudvikling. Og, og, og for at kode ind til ben et eller andet sted, jamen det er de færreste mennesker, der giver 35.000 for en flaske vin. Jeg ved godt, der har været noget prisudvikling lige over de her 10 år. Men, men hvis vi lige abstraherer lidt fra det, når man siger, jamen 1.000 kroner for en flaske vin, der kunne man jo godt, hvis vi var nogle stykker, sagde, nu skal vi prøve den. Så kunne man godt skrabe sammen til det. At det er det færreste, der skraber sammen til en flaske til 30, 35, 40.000 kroner, hvis man lige prøver at dele det ud på per glas. Mm. Eller 5.000 kroner for et glas vin. Bare på faldreppet, du er jo kammel finansmand. Kunne du ikke lave sådan noget, sådan noget kviklån, så kombinere det med noget, jo, det godt, hvor man ikke det. Jo, det kan til? Ja, kan det være det, der skal til. Det bliver det næste. Yeah. <laughs> ja, med, tak for alle dine tips. Nu fik du lige et uh, fra mig. Uh, tak også. for det. Jamen, uh, det er jeg glad for. Ja. Uh, uh, yeah. Per Østergaard, tusind tak, fordi du deltog her i uh, Jøvelmester Livstil. Jeg skal huske og takke uh, min producer Jens, og i redaktionen er det Signe Tærp og Clara Maria Andersen. God weekend, og uh, til sidst vil jeg bare sige skål.